Cijenjena moja braćo Uzvišeni Allah Je objavio Ovaj Kur'an I u vjeru Da bi se ljudi Vladali po šarijatu I po propisima Uzvišenog Allaha Objasnio im je Sve ono što će im koristiti Na njihovom Ovo svjetskom, ovo zemaljskom, dunjalučkom životu I ukazao im na pravi put i na istinu koje treba da se drže I sve ono što je Allah Želdešanu prešutio I o čemu nije govorio, niti njegov poslanik, ale i salatu vesalam Nemaju potrebe vjernici da to ispituju i da istražuju Neke stvari uzvišeni Allah Đerlešanuhu sačuvao za sebe i samo ih on zna Sačuvao uzvišeni Allah Đerlešanuhu stvari od kojih vjernici ne bi imali nekakve posebne koristi Ili bi ih to možda odvelo u jednu drugu krajnost pa da se prepuste beznadžu ili da ostave rad i sl. tome Tako Allah Đelešanuhu nije obavijestio svo, nijedno svoje stvorenje niti meleke, niti poslanike i vjerovjesnike niti obične ljude o vremenu nastupanja sudnjeg dana ne zna niko kada će nastupiti sudnji dan osim uzvišeni Allah Đelešanuhu ali i svoje plemenite i prevelike milosti uzvišeni Allah Đelešanuhu je Dao ododeđene znakove i predznake toga sudnjega dana, da bi ljudi mogli naslutiti njegovu blizinu. Kaže Allah žeellešauhu, kad je zuune illa ti humul mela ike, ew je ti je robbuk, ew jetie badu ajati robk. Jeome je ti badu ajati robk je la jam feu nefsen الَّذِي كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ كَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ زَرَانِ تَكَيُو داي مَلَكِي ДОДЮ И НИ ГОСПОДАР НИ ГОБ ИЛИ НЕКИ ЗНАКОВИ НИЙГОВА ГОСПОДАРА ОНОГА ДАНА КАДА ДОДЮ НЕКИ ЗНАКОВИ ovdje se misli predznaci sudnjega dana neki predznaci sudnjega dana neće vjerovati duša neće vjerovati duši njen niman i njeno vjerovanje ako nije prije toga vjerovala ili kako dobro učiniva reci samo vi čekajte a i mi ćemo čekati u ovome ajetu uzvišeni Allah Đerlešanuhu spominje neke predznake sudnjega dana nagovještava da će biti neki znakovi koji će ukazivati na blizinu sudnjega dana i njegovo nastupanje razišli su se komentatori Kur'ana da li je ovaj ajet objavljen povod, povodom određenog predznaka ili je to općenito u drugom ajetu kaže Allah Črlešanuhu al وَكَالْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Oh, hrđna lehom da veminal orb kaže, a kada se obistine riječi gospodara svoga nad njima, nićemo im izjesti zemlje jednu životinju. To je jedan od preznaka također sunnjega dana. Od preznaka sunnjega dana jest i pojava dva naroda je đuđa ime đuđa. Uzvišen Allah Želešanuh, on nam je o tome govori u Kur'anu, a i njegov poslanik, Alihi Salatu Veseram, u vjerodostojnom sunnetu. I zato hadisi koji govore o Jeđuđu i Međuđu su brojni i vjerodostojni. I opisuju nam dolazak ta dva naroda u sklopu predznaka sudnjega dana. Jednoga dana je Allahov poslanik, alaihi sallatu veselam, ušao u mesći A njegovi ashabi su sjedili u halkama pore dani Pa im je Allahov poslanik, alaihi sallatu veselam, kazao i upitao ih O čemu to pričate? Čega se vi to prisjećate? I o čemu govorite? Pa su kazali Allahov posljedniče Govorimo o sudnjem danu Pa je Allahov vjerovjesnik Kazao Neće nastupiti sudnji dan Sve ne budete vidjeli Deset znakova Deset ajeta Pa je spomenuo Dim I deđara I životinju koja će izići iz zemlje I iznadak sunca sa zapada Isilazak Issa Aleyhisselam I jeđuđa i međuđa I tri Potanjanja zemlje Propadanja zemlje Na istoku Na zapadu i na arapskom poloostravu A posljednji od tih hajeta Kaže Allahu poslanik Aleyhisselatu Veselam U ovome hadisu Jeste vatra koja će izlaziti I terati ljude prema njihovom mašaru Prema mjestu gdje će biti jeli, okupljeni I ovaj hadis je zabilježio ima muslim u svome sahihu Tema našeg verošnjeg predavanja jeste Pojava i dolazak ova dva naroda je džuđa ime džuđa Znajte cijenjena braćo Da komentatori Kur'ana, a i također Navode brojne predaje i brojna predanja U pogledu je džuđa ime džuđa Spominju i opisuju ih Raznoraznim, preciznim opisima Njehove izglede Mjesta gdje će se pojaviti Kuda će prolaziti Šta će od nere da činiti i tako dalje No međutim, velik broj ovih predanja Ne nalazi sebi Jaku podlogu U Kur'anu Niti u sunnetu Već se radi o Israilijatima o, o predajama koje su muslimani uzeli Od židova i kršćana a nemaju te predaje svoje uporište u našoj vjeri i uistinu mi nemamo nikakve potrebe da se vraćamo na takva predanja jer ono što imamo u Kur'anu i suhne to nam je dovoljno i da je bilo nečemu drugom i da je bilo nečemu drugome hajda i dobra uzvišen Allah i da bi nam to kazao i da na bi nas uputio Dovoljno nam je znači ono što nam je došlo u Kur'anu i u vjerdostojnom sunnetu. I nema potrebe da se muslimane vraćaju niti na istrailne ate, niti da se s jedne strane, niti da se vraćaju na a, ne, nepouzdane predaje, bilo da se radi o lažnim ili slabim predanjima, pa da iz njih uzimaju nešto od onoga što se navodi ojeđuđu i međuđuđu. Kaže Ibn Sirin, Mohamed Ibn Sirin, jedan poznati tabin, kaže se da je on prvi koji je počeo ispitivati lance prenosilaca i ravije kaže inna hadana ilme dinun fa unvulu ammen te huduna dinekum kaže u istinu ovaj, ovo znanje to jeste lanci prenosilaca i senedi to je kaže din i to je vjera pa pazite dobro od koga uzimate svoju vjeru Pojava je džuđa ime džuđa, na braćo, potvrđena je Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka ehlu sunnetskog usmjerenja. I onaj ko bi porekao dolazak je džuđa ime džuđa, bio bi nevjernik, izišao bi iz okvira Islama, jer bi on time negirao kur'anske Jasne kuranske ajete Džuđ su dva umeta Dva naroda Od potomaka Adem Aleyhis Salam Spominje veliki islamski učenjak Ibnu Abdul Ber Koji je umro U drugoj polovini Petog ižetskog storjeća Spominje konsensus Islamskih učenjaka da su je džuđime džuđ potomci jatica sina nuhova alaihi salam u ome smislu navodi se jedan hadis koga bileže imam El Bezzar u svome musnadu no, no, no međutim njegova vjerodostojnost je sporna znači nije vjerodostojen taj hadis međutim ako su se islamski učenjaci složili da su oni potromci uistinu Jafitha, sina Nuhova, salam, onda bi taj konsensus bio validan dokaz na ome mjestu. Jer se islamci učenjaci neće složiti na nečemu što je neispravno. Preo, navodi se od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je kazao, inne ummeti la tebštemiju ala balaletinu. Kaže, moj se umet u istinu neće složiti na neistini Hadis je da bilježio Ebu Davud A u tom smislu bilježio hadisi tirmizi i Ibnu Mađer Ovaj hadis prenosi skupina Poslanikovih Više od dvanest njih A čak neki Od islamski učenjaci Hadiski stručnjaci su u broj, Ali ovaj hadis Umutevatir hadise Kaže Hafir Ali Raki da ovaj hadis Koji je prenesen, prenesen je Sa mnoštvom znači puteva I u svakom od njih ima Mahana No međutim Kaže skupina tih Predanja i tih puteva Ukazuju na njegovu Osnovanost u sunnetu I ispravno je da je ovaj hadis Hasan Dobar Pored toga Ako ne bismo prihvatili Ispravnost ovoga hadisa Pa on je u istinu Jedno fiksko pravilo Na čijoj su se vjerodostojnosti I validnosti složili Islamski učenjaci Da se umet ne može složiti na neistinu Jel konsensus Kada bude potvrđen onda so on to bi va dokazom kao da smo taj dokaz uzeli iz pouzdanih šerijatskih izvora kaže allah džele šanuhu ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنمه وساءت مصيرا اولا iko se bude poslaniku alejhi I na što mu bude pravi put objašnjen i na pravi put ukazano i bude slijedio o je tebi gair i bude slijedio put mimo puta vjernika. Znači kad se vjernici na nečem slože ili u nema ovoga umeta onda to biva dokazom i nije dozvoljeno raditi mimo onoga na čemu su se oni složili. Ako postupi drugačije Allah Đernešanuhu će ga prepustiti onome čemu se on sam prepustio a potom će ga u džahennemu pržiti a to je u istinu grozno boravište. Prenose buhalja i muslim od Ebu Saide al-Hudrija da je Allah oposlanika kazao Reći će uzvišeni Allah Đernešanuhu na sudnjem edanu O Adem, idi i odvoji skupinu iz svoga umeta za Vacu. Pa će Adem alejsalam kazati: Odazivam ti se, Gospodaru moj. A kolika je ta skupina? Koji je njihov broj? Pa će reći Allah dželle sanuhu: Od svake 1000 999 إذا وفتر آية, آية كومها الله جل شانو نوكاشة يا أيها الناس ابتكوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وابتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أولودي بويتس اسموغا غسبودالا U istinu je potres sudnjega dana velika stvar Kada ga doživite Taj dan kada vam dođe Svaka dojda će ono što doji zaboraviti A svaka trudnica će svoj plod pobaciti I ti ćeš vidjeti ljude kao da su pijani A oni nisu pijani Već je to zbog Allahove kazne koja je žestoka toga dana kada će dijete pobijeliti kaže Allah želešanu keifetet tekune in kefertum jome jedžalu liudane šiba a kako ćete se spasiti i kako ćete se izvući toga dana ako nevjernici budete toga dana kada će dijete koje nije odgovorno i nije zaduženo šariatskim propisima koje će pobijeliti potom kaže poslanik alaihi salatu vas salam Da će se ljudima pričinjavati Kao da su pijani A oni nisu u stvari pijani Nego je to zbog Allahove Đelešanu ukazne Pa su ashabi kazali A ko taj o Allahov poslaniće Ko je taj jedan Jer od svake 1999 ide u vatru A jedan ide u džennet Pa ko je taj jedan, ko je taj svetnik Ashabi su se tu prepali Navodi se u pojedinim predajama kaže da je nestao svaki tračak i svaki osmjeh i radost, radosti sa njihova lica u drugom se hadisu navodi da su plakali i da su se rastužili pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao radujte se hoće Allah poslanik alaihi sallatu ve sallam da im da jedan brdi, brzi jedan antibiotik da se oporave od šoka Ja su bili šokirani riječima Poslanika alejhiselatu ve selam da će od svake 1999 u vatru. Pa kaže radujte se. Kaže ja u istinu, očekujem i molim Allaha džellešanu da vi budete četvrtina stanovnika dženeta. Pa su ashabi tekbirali. I bili radostni. Pa je Poslanik alejhiselatu ve selam kazao ja u istinu molim Allaha Đerlešanu da vi budete jedna trećina od stanovnika Đerneta pa su ashab još više se radovali i još više i još žešće tekbirali. pa je rekao Allaho poslanik Vesela, molim Allaha da budete vi jedna polovina stanovnika Đerneta i na kraju kaže Allaho poslanik molim Allaha Đerlešanu da vi budete dvije trećine stanovnika Đerneta je Mubarek Smilovo se Allah džele o ume ummetu, disse nego drugim ummetima. Zadnji je ummet, posljednji, kako je došlo u hadisu, Poslanik alejhi salatu vesselam, entum tufun seba'ine ummeta, entum khairuha wa akramuha ala Allah. Kaže vi upotpunjava te 70 um, 70 umeta, to jest ste vi ste zadnji ummet, 70 ummet. Ali ste kaže, vi najbolji umet i najpočasčeni ummet kod višegonog Allaha želešanu Hadis biliži vam Tirminz i Brumađe Hakim i Umahmed sa vjerodostojnim lancem prenosivaca. Kažemo Allah Želešanu se smilao o ome ummetu kako se nije smilao o drugim ummetima. Navodi se u vjerodostojnom hadisu da stanovnika dželeta ima 120 safova 120 redova a da je 80 safova i 80 tih redova od ovoga umeta Nakon toga Ashabi su naravno bili radostni. no međutim poslanik sallallahu aleyhi wa sallam ovdje ih obraduje odnosno ovdje ih je obradovao i sa drugom stvari a to je kaže je 999 odjeđuđa imeđuđa a jedan od vas ide u džennet uzrišen je Allah Želešanu nam govori u svojoj Uzvišenoj knjizi O Jađuđu i Nađuđu Uzvišeni Allah Đalešanu nam govori U svojoj knjizi Kur'anu i Kerimu O ova dva naroda I spominje nam ukratko njihovu priču Ova priča je objava od gospodara svjetova I nije dozvodeno Čovjeku Da u pogledu Ovakve stvari Stvari gajba znači da oni i čtihadi I da sam izvodi zaključke Koji nemaju svoje osnove Bilo u Kur'anu Ili Sunnetu. Uzvišen je Allah Želešanu kada govori O jeđužu i međužu Spominje nam Priču Zul Harneina Koji je Došao U jedno mjesto I zatekao jedan narod koji su trpili nepravdu jeđuđa i međuđa uznišeni Allah jalešanuhuje ovome zulqarnaynu jednom dobrom čovjeku neki kažu da je on bio poslanik omogućio mu je i dao mu na zemni čvrsto tlo kaže Allah jalešanuhu inna mekkennah lahu fil ard wa atejnaahu min kulli šein sebeba kaže nismo njemu dali čvrsto tlo Na zemlji Učvrstili smo ga na zemlji I omogućili smo mu da čini ono što želi Potom Allah Đelešanu govori O njegovom putovanju I na kraju toga spominje priču Kada je on sreo ovaj narod Koji se žalio Na nepravdu koju im čini Kaže Allah Đelešanu Učvrstili smo ga ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَا Potom je nastavio ići حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا I tako je on nastavio ići sve dok ne stiže dva brda i tu negdje u blizini nađe jedan narod koji nije mogao da se razumije nisu se mogli sporazumjeti. kažu nekim u Fesiri da je između Zul Karnejna i ovo, ovih ova dva naroda ili ovoga naroda bilo oko 30 tumača jedni drugima su prenosili riječi da bi došli na kraju do onoga koji može da razumije Zul Karnejna. no međutim ne znamo ništa Što ukazuje na vjerodostojnost ovakvog mišljenja. Znači došao je Dhul Karnein u jedno mjesto i našao jedan narod kojim se nije mogao sporozumijevati. Qalu ya Dhul Karnein inna je džuđevo me džuđ mufsiduna fil ard fe hel neđalu neke فَهَلْ نَجَعْلُ لَكَ حَرْجًا عَلَا أَن تَجَعْلَ بَيْنَا عَوْ بَيْنَهُمْ سَدَّ Kažu odun karnein U istinu je džuđ i me džuđ Čin je nered po zemlji pa li da te nagradimo A da nam ti kao protu uslugu Načiniš jednu pregradu između nas i njih Htjeli su da mu sakupe nešto od imetka I da on podigne zid između njih i između je džuđa i međuđa. Pa kaže Dulkarnain Kaže, ono što je meni dao moj gospodar to je za mene bolje i meni je bolje ono što je kod moga gospodara. Kao što je rekao Suleiman a.s. Etu mi duneni bimalin Tema atani Allahu khair mimma ataqum bal antum Ono kaže što je meni dao moj gospodar i ono što mi pripada kod njega to je meni bolje no međutim vi se radujete vašem dunjaluku Pokaže pa ovdje Zulkarnein ono što mi je dao moj gospodar to je meni bolje fa'a'inuni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum ridma kaže već vi meni pomozite svojom snagom pa ću ja učiniti između vas i njih radima jednu čvrstu pregledu, jedan čvrsti bedem koji oni neće moći probiti ovdje Allah Želešanu nam ukazuje da vjernici trebaju u danima smutnji i nereda da budu jedinstveni vidimo da je Dunharnayn bio čvrst i jak imao je čvrsto tlo učvršćenje bio na zemlji jer mu je to Allah Želešanu dao kaže Allah Želešanu u pethonu majetu koga smo citirali inna mekjena lehu fil ard nismo mu dali učvršćenje na zemlji i kada se god spominje učvršćenje na zemlji uzvišen je Allah Želešanu to učvršćenje veže za sebe subhanehu wa ta'ala jer je on taj koji daje to učvršćenje kaže Allah Želešanu o le yumekjena lehom dinahum unlazi rtaba lehum i Allah će im kaže učvrstiti njihovu vjeru on je taj koji učvršćuje on umetkine lehum fil ab onurije firavne wa hamane vođunudehuma minhum ma tjanu i Allah želešanu će njih učvrstiti na zemlji one potlačene njeli a pokazaće će firavnu i hamanu i njihovim in vojskama ono čime im se prijetilo opet Allah želešanu ovdje učvršćenje veže za sebe subhanahu wa ta'ala pa ovdje kaže pomozite li meni on je bio taj koji je bio jak i moćan, no međutim pored toga on traži pomoć od njih pomozite mi vi svojom snagom ja ću između vas i ni jedan čvrsti bedem postaviti oni su tražili da naprave sed, a sed je pregrada no međutim on im obećava da će napraviti još nešto čvršće od same te pregrade A to je jedan bedem samo da mu oni pomognu je u tom poslu. Pa kaže dalje Zulkarnain: "A tuni zubal al-hadid." donosite mi kaže ta velika i te velike komade gvožđa da ih stavljam između ta dva brda. Hatta idha sawa baina as-sadataini qala infukhu. Seduk nije poravnao ta dva brda. Kaže se u nekim hadisima uzduži poprijeko, iako su oni slabi, kada ih je poravno kaže, rekao je, pušite. Hatta idha ja'alahu nara, sedok nije to onda opalio ta postane vatra. Qala atuni ufrig alayhi Kada je to popostala vatra, nakon toga kazao je dones donesite mi da to sada sve zalijem da zalijem te velike komade gvožđa koji su koredani između dva brda različni su se mufesiri i komentatori Kur'ana čime je to Dhul Karnein zalijevao ova dva brda odnosno čime je zalijevao železo koje se nalazilo između ova dva brda kaže većina mufesira da je to bio bakar dok neki kažu da je bilo olovo a treći ipak tvrde da je to bilo opet ponovo železo da je železom zalijevao železo kada je to zalio Zulkarnein nisu više mogli je džuđi da probiju tu branu niti da izidju napolje kaže Allah Čelešanuhu Femespavu en javheruhu o mestapavu lehu nakba nisu mogli da pređu preko te brane, nisu mogli da je probiju i tako su je Đuđ i Međuđ ostali zatvoreni u toj brani Bireži Ibnu Đerir i imam Buharija u svome sahihu mu albekan, znači bez lanca prenosilaca da je jedan od sahaba prolazio jedne prilike pored pregrade je džuđa ime i vidio je, je, je, je. je, je tu pregradu pa je rekao poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam da je vidio ovu branu pa ga je sallallahu aleyhi wa sallam upitao kaže kako izgleda ona pa je rekao ke el burdi el al muhabberi tarikatun sevda o tarikatun hamra kaže izgleda kao el burdu el to je jedan to je jedna jemenska nošnja i odjeća koja ima po duge kaže pa jedna je duga crna a druga je crvena pa mu je rekao Allahu poslanik ali i salatu veselam i jeste tako je vidio si tu pregradu mi ne znamo gdje je ta pregrada niti gdje se nalazi niti nas to zanima jer od toga ne imamo posebne koristi niti možemo to otkriti ali znamo sigurno da ona ima i da će izići napolje iza te pregrade da će izići je džuđ i kada Allah žele šanu to dozvoli i kada do, do, dođe vrijeme za to Bileži ima Mahmed, imam Kirmizi ibn Mađe, ibn Hibban, Hakim i drugi sa vjerodostojnim lancem pronosiraca da je Allahov poslanik kazao kaže u istinu je džuđ i međuđ kopaju svakoga dana ovu pregradu i kaže toliko je iskopaju da skoro vide sunčane zrake kada to učine onda im kaže onaj koji je odgovoran za njih koji je njima pretpostavljan kaže ostavite to i nastavićemo sutra tu gdje smo stali pa će Allah Želešanuhu tada vratiti tu pregradu čvršćom nego što je bila Pa kada se vrate sutra naći će je opet u prvobitnom stanju. I nakon toga oni će opet nastaviti kopati. Sve dok ne dođe dan i dok se ne ispuni njihov ežel i njevo vrijeme kada treba da izidju, kopat će tu pregradu i kada im ostane malo, znači od te pregrade da izidju, kazat će onaj koji je njima, nad njima pretpostavljen, ostavite to, vratit ćemo se sutra i nastaviti naš posao, ako Bog da. Pa je rekao, inša Allah, pa kada se vrate sutra naći će tu pregradu onakvom kakvu sve je ostavili prethodnog dana i iskopat će to malo još što je ostalo i izić će napole da čine nered po zemlji u dva sahiha navodi se u hadisu Zajnam bintu Đahš reposlanih s.a.v. rekao teško se Arapima Od šara koje se primaklo, od zla Otvorilo se od pregrade Ime Eđuđa Ovoliko, pa je spojio Između svoga kaži prsta i palca Znači u halku Pa je rekla Zeyne radijallahu ta'ala anha O Allahu poslaniće Zar ćemo mi biti uništeni, a među nama ima dobrih Pa je rekao Naam idaketur al-habet Kaže, hoćete Kada se poveća među vama oni koji ne valjaju znači izići će je džuđ i međuđ na zemlju i nered činiti po zemlji njihov broj ne zna niko nego samo uzvišeni Allah džele šanuhu ali su došli hadisi koji nam ukazuju da su oni brojni pa nam tako bideži imam tirmizi sa vjerofostovnim lancem pronoslaca da je poslaniv sallallahu alaihi wasallam rekao među vama imaju dva ummeta i dva naroda Kaže čime god da se usporede Oni su brojni od njih To su kaže je džuđi me džuđ. Navodi se u jednom hadisu Da su je džuđi me džuđ Dva ummeta A svaki ummet Da u sebi sadrži 400.000 ummeta Međutim Oko ovoga hadisa ima prigovora Sa strane Hadiskih stručnjaka Međutim Navedeno je u drugom hadisu koga bilo živno Hibban imam hakim severodostovi mlance pronoslaca da je poslanic s.a.v. rekao da ni jedan od pripadnika znači ova dva umete jeđuđa i međuđa ne umre dok ne vidi svojim očima hiladu svojih potomaka što znači ukazuje na njihovu, na njihovu brojnost Kada iziđu na zemlju oni će rastaviti činiti nered koji su činili prije No što ih je zatvorio Dulkarnain izveđo ona dva brda. Kada iziđu je džujuje na zemlju kaže se u hadisima pa jenšafuna elma popiće vodu. A u hadisu koga bilo džibno ribanu u svom sahihu sa dobrim lancem prenosilaca ta je šrebunen miah elard popiće vodu sa dunjaluka neće ostaviti ništa. navodi se u drugim hadisima kod je mama muslima da će prolaziti njihovo čelo njihovi jeli, prvi pored mora taberije pa će ga popiti svega a kada budu prolazili zadnji kazat će nekada je davno ovdje bila nekakva voda u opet u drugom sadisu kaže presuši će ga u potpunosti neće znači ništa ostaviti od njega u ovome vremenu Allah želšanu će poslati isa alaihi salam pa će ubiti džala potom će Allah džele objaviti svom poslaniku Isa u alejs selam da se skloni sa svih nitima na tur jednobrdo jer Allah džele šano je poslao vojsku kojoj se ne može suprotstaviti niko kojega na zemlji pa će se skloniti Isa a.s. jeli na tur jer će tada je džuđe džuđ i sa svih strana navirati i dolaziti kaže Allah želešanu hatta i da futiha je džuđu ome džuđ ohum min kulli hade bin jensilun sedok se ne otvori pregrada i brana je džuđa i međuđa i vidjet ćeš i vidjet ćeš kako sa svih strana prilaze i potom će je džuđe džuđ i Bacati svoje strele U nebesa Govoreći Mi smo ponizili stanovnike zemlje Hoćemo sada da ubijemo stanovnike nebesa Pa će i Allah želešanu time Iskušati ovdje I da će da se te strele vraćaju krvave njima Pomislit će da su ubijali Stanovnike nebesa Potom će ih Uzvišeni Allah želešanu poniziti i ubiće ih svojim najsitnijim stvorenjima postaće na njih negav to su crvi koji se obično nalaze u nosevima deva pa će ih postać, postati pa će postati te crve koji će padati po njihovim bratovima i njima će ih ubiti tu će oni okončati kaže Allah poslanika wasalam, u hadisu koga bilježima muslimu s ome sahihu fejus bihune persa ke leuti نفس واحدة. kaže osvanuće toga dana svi mrtvi kao jedan kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam walladhi nefsii bijedi inne davabbel ard letesmenu vateškeru šekra min luhumihim kaže tako mi onoga u čijoj ruci moja duša u istinu životine na zemlji da se udebljaju i njihova vimena će da narastu kaže od njihovog mesa znači koliko će jesti meso je džuđa ime njihovi njihovih leševa a u drugom se hadisu opet navodi koga biloživa muslim i drugi da će vjernici sedam godina muslimani znači da će sedam godina nakon je džuđa ime džuđa uložiti njihove sablje i njihova koplja i njihove oklope, znači koristit će to sebi kao loživo kada siđu, nakon toga će Isa a.s. siđi sa vjernicima sa brda Tur, i vidjet da su oni uništeni da ih je Allah želešanu uništio sviju i neće na zemlji ostati nikoli ko je za jedan pedan a da neće na njemu biti leš Od je džuđa, džuđa. Znači ne moguće Opstati na takvoj zemlji i živjeti Ali će Allah Želešanuhu Poslati ptice koje će izgledati Kao vratovi deva Pa će ih uzimati i bacati ih tamo Gde Allah Želešanu bude htio I očistit će zemlju od njih Potom će Allah Želešanuhu Spustiti kišu Koja će saprati zemlju I znači potpuno će Taj ne prijatni mis koji je bio od njih u I neće ostaviti ništa, a da ga neće znači očistiti od je džudža i me Tako da će zemlja ostati kao staklo kao ogledalo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada će se kazati zemljni, ne ali kazati Allah džele shanu zemlji, izbaci svoje izdanje i svoje plodove. I svoj bereket i svoje blagodati I toga dana će kaže jedna velika skupina ljudi Moći jesti od jednog nara I moći će se zakloniti u hladovinu toga nara Jedna velika skupina ljudi I da će Allah želešanu blagodat u mlijeku Tako da će jedna kamila Koja će biti znači ste ona pred svojim porodom Da će moći da napoji mlijekom jedno čitavo pleme a da će ovca moći da napoji jednu veliku skupinju ljudi sa svojim značim nekom nakon znači toga blagostanja ljudi će se svakako vratiti svojoj vjeri biće pravi vjernici kaže Allaho poslanika u hadisu Ebu Saida il Hudrija le yuhadženne hadal beyt wa le yu'temiren Ba'da huruđi je džuđa ome džuđ. Kaže u će ljudi obavljati Hadž I umru Nakon dolaska je džuđa ime džuđa To jeste nakon jeli, njihovog uništenja Hadis je za blizu ima Ahmed Ibnu Huzeime i drugi sa dobrim lancem prenosilaca Dodaje imam tirmizi ome hadisu I kada vjernici budu u tom stanju Znači u blagostanju Allah džaršanu će postati Onaj blagi vjetar koji će uzeti vjedničke duše usmrti će ih i kaže na zemlji će ostati najgori ljudi yetaharajune kema yetaharajul humur kaže koji će se ponašati kao magarci što se ponašaju u pogledu nemoralu ta aleihim takumus sa inanime će rastupiti sudnji dan bijedžima muslimim i ibn mađeh i drugi A u jednom hadisu Koga je zabilježio Ebu Jala I Bezzar i drugi Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca Kaže poslanik Aleyhi salatu vesalam La te kumu Saa Hatta je tesafedu fit tariq Tesafu del hamir Kaže neće nastupiti sudnji dan Dok se ne budu Znači ova najgora stvorenja koja će ostati Nakon vijednika Dok se ne budu kaže Jahali po putevima kao što se jašu magarci Čineći nemoral Pa je Allahov poslanik Aleyhis ve veselam upitan Inne dalike lekjain Zar će se to u istinu desiti O Allahov poslaniće Pa je rekao poslanik Aleyhis salatu veselam Hoće sigurno će se to desiti Uistinu će biti tako I nema znači dvojbe Jer je u ovome došlo Ome ovome hadisu se navode dvije potvrde le lam za potvrdu i jeh kunem i ovdje nun za potvrdu hoće sigurno će se tako desiti ne može se znači to izbjeći i na njima će nastupiti sudnji dan što se tiče opisa jeđuđa i međuđa njihovog izgleda navode se brojni hadisi međutim malo je jelodostojni hadisa odnosno tih opisa koji nam govore o jeđuđu i međuđu da se mogu prihvatiti U hadisu koga bileži ima Mahmed, Taberani i drugi sa vjerodostavnim lancem prenoslaca, navode se neki opisi uopisi jeđuđa i međuđa. U njemu Allahu poslanik ali ih i kaže Vi govorite in nekum te ku lune Vi govorite da nemate neprijatelja. in nekum la te za lune tukati lune adu wa kaže, a vi ćete, kaže, u istinu uvijek ubijati svoje neprijatelje hata jahruđe je džuđu o međuđ džuđ. sve dok ne dođe je džuđ i međuđ dok ne izidu eo e, ovdje sad njihovi apisi opisi počinju eo ovdje sad njihovi koji će imati široka lica sigaru lujun a imaće male oči suhbun. Suhbun znači da će biti crvenkasto žute boje znači kosa njihova kosa će biti crvenkasto žute boje min kuni hadebin jensilun dolazit će sa svi strana gnilje kao mravi uđuhuhum elmeđanun mutroka a njihova lica izgledaju kao oklopi koji su izudarani čekićima pa su postali ravni znači nisu oblog oblika ovo je opis je i međuđa koji se spominje u hadisu sve mimo toga od njihovih opisa došlo je u slabim predanjima koja se ne mogu na ome mjestu koristiti kao dokaz neka od tih predanja znači e, slabih hadisa koji govore o jeđuđu i međuđu su naredni spominje se u hadisima da je njihova visina 120 podlaktica u vis no međutim ovaj hadis jel, nije vjerodostojan a sa druge strane on se kosi sa ispravnim hadisom koga biložima muslim da je Allah Đelešanu stvorio Adema visokog 60 potlatica i do dana današnjeg ljudi se uvijek smanjuju znači nije moguće da je džuđ i Međuđ, da su bili ovaj, duplo veći od Adema navodi se od Ibnu Abbas njegove riječi kod imama Hakima i drugi sa slabim lancem prenoslaca da je kazao je i međuđ su, kaže, visoki pedan ili dva pedlja, a najviši od njih su tri pedlja. I kaže, oni su potomci Adem Ale i Selam. No, međutim, ova predaja također nije vjerodostojna. U drugom hadisu koji je također slab se naodi da je i međuđ da imaju svaki od njih da ima dva velika uha, da jedno uho stavi podase kao postelju, a drugim se prekrije. Kaže se također da svaki od njih kada umre da ga drugi pojedu. Navodi se da oni kada iziđu da će njihov, njihova kolona biti duga da su prvi, prvi njihovi u šamu, a zadnji u harasanu. Znači ovdje se ukazuje da je njihov broj velik, međutim nema ništa što ukazuje tačno znači, na njihov broj, osim predaje koju je zabilježio imam hakim u svomemu sredreku kao riječi Abdullaha ibn Amra ibn Laasa da je kazao uzvišeni Allah Žerešanu je, kaže stvorio stvorenja i podijelio ih u deset dijelova devet od tih dijelova učinio je Meleke a jedan od taj dio je učinio ostala stvorenja od otoga jednog dijela ostali stvorenja kaže se da je učinio devet njegovih dijelova je Đuđ i međuđ a jedan dio znači učinio je ostale ljude međutim postoji mogućnost da je ova predaja koju biliži mam hakim da je uzeta od ehnul kitabija pa se ne može znači ona prihvatiti na ovome mjestu a i nije sama precizna i ne precizira broj je i međuđa Također se navodi u slabim hadisima da je vidio Zulkarnein i da je kaže visina jednog od njih kao visina pola prosječnog čovjeka. Takođe se spominje da oni imaju na svojim prstima mjesto noktiju da imaju kanđe i da su njihovi zubi kutnjaci kao zubi divnih zvijeri. Navodi se također da imaju Žvalje, kao što imaju deve da je na njihovim tijelima toliko kose vune da ih prekriva da svaki od njih zna kada će umrijeti u nekim se hadisima navodi da su ili to je zaključak koji izvode islamski učinjaci, neki da su turci njihovi potomci i da su oni dio jađuđa i međuđa Kaže se da su Turci izišli jednoga dana u lov Ili jedna skupina Jeđuđa je i Međuđa je izišla u lov Pa je došao Zulkarnein I zagradio je Jeđuđ i Pa kada su oni vratili Nisu mogli ući Pa su od njih nastali Turci No međutim kažemo ovo mišljenje nije osnovano Dio islamski učenjaka smatra Da su to Kinezi Da su Kinezi Jeđuđ i Međuđ No međutim ovo mišljenje nije jako jer zaključujemo iz površnijeg značenja Kur'ana i Hadisa da oni žive iza nekakve brane i da je pokušavaju svaki dan prokopati da iziđu napolje i tako dalje dok vidimo Kineze da se oni slobodno kreću jeli po cijeloj zemlji i da nisu ovaj iza brane a i sami opis je džuđa i međuža koji je došao ne poklapa se sa izgledom jeli današnji Kineza i zato nije ispravno jeli kazati da se to odnosi na njih Ovo je ono znači, što se navodi od predanja U pogledu je Đuđa i Međuđa Od njihovi opisa i tako dalje I ovdje znači, je najpreće kao što smo spomenuli na početku Zadržati se na vjerodostojnim hadisima I ne izlaziti mimo toga Jer čovjek ne može znati O ovim stvarima ništa Nego ono o čemu nas je obavijestio Allahov poslanik Molim uzvišenog Allaha Da nas sačuva fitneta Onih javnih I onih skrivenih da nas pouči našoj vjeri, da sjedini naša srca, naročito u ovim danima, danima fitneta i smutnih nereda, da nam učini najbunim naša zadnja djela, da nas smrti na la ilaha in Allah, Muhammedu Rasulullah.